Dret a la intimitat, què és? Respon Patrícia Gomà, jurista i secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia del 2016 al 2017. El dret a la intimitat és un dret fonamental a preservar la intimitat, la pròpia imatge i el dret a l'honor, que és un dret que tenen totes les persones, absolutament totes, i és un dret fonamental que consagra la Constitució espanyola i, per tant, que ha de ser assegurat i vetllat pels jutges de de l'Estat espanyol. Aquí protegeix, quan estem parlant d'un enjudiciament, la, les víctimes dels de, delictes doncs, estan especialment protegides perquè hi ha una llei específica que és l'Estatut de la Víctima del Delicte en què el que intenta és preservar encara d'una manera doncs, eh, més estricta la intimitat, l'honor i la pròpia imatge de les víctimes i sobretot les víctimes més vulnerables. Què passa amb les imatges divulgades? Són imatges públiques, és veritat. Són els mitjans de comunicació en aquest sentit els que han d'assenyir-se el seu còdi dentològic per evitar donc que aquestes persones encara no estan condemnades, doncs tinguin un escarni, és eh, diríem superior al que al que en tot cas mentre no són condemnades els hi pertoca. Qui decideix si es retiren les imatges publicades? El jutge és l'única persona que pot obligar a un mitjà, doncs es retirar una publicació o unes imatges, òbviament. No? I aquí entra en col·lisió no? el diferents drets fonamentals, els drets de llibertat d'expressió i llibertat d'informació, amb els drets de, de preservar... Doncs, la a l'intimitat de les persones. Què passa, doncs, quan col·lisionen aquests dos drets, el de la intimitat i el de la informació? És que en cada cas ho ha de ponderar el jutge perquè no són els dos drets en genèric que un estigui per sobre de l'altre, sinó que en funció d'allò que s'ha publicat, d'allò que s'ha ensenyat no? o que, que s'han mostrat fotografies, el jutge ha de ponderar si, han, si hi ha hagut alguna vulneració d'algun d'aquests drets. Quines mesures es poden prendre per preservar la intimitat de les persones durant la investigació? i durant el judici. En l'àmbit primer, en el de la investigació, doncs hi ha eh, una sèrie de mesures perquè la víctima no pateixi una victimització secundària o reiterativa. Quan ja entrem en l'àmbit de l'enjudiciament, el jutge és el responsable, doncs, de vetllar i establir les mesures que alcalguin per vetllar i assegurar el dret a la intimitat de la víctima. Això vol dir que no hagin de coincidir en cap moment, pot decretar-se el judici a porta tancada, òbviament, sense públic.